nem mindig a legjobb előre mozdító lépés számodra. Te soha nem gondoltad, hogy félelmetes vagyok. Mindig tudtam, hogy félelmetes vagy kén. Mondom, láthangon és azt motyogom. Csak egy kicsit túlságosan kedveltem. Eléggé ahhoz, hogy egy gyűrűt húzzon az újadra. Amit levettem. Vágok vissza, az est még mindig köztünk van, és ez egy válaszfal már évek óta,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 Vagy nem bánnám egy kicsit sem, hogy aki ezt el fogja érni, hogy bekövetkezzen, azzal történetesen az ágyamat osztom meg.